Якщо такій людині дати чотири тарілки з пастою різних видів, вона ще радісніше спробує з'їсти всі чотири порції. Я чудово розумію, чому річ. Смак одного виду пасти швидко набридає, тож ми припиняємо їсти. А ще ми любимо доїдати все, що є на тарілці. Тож, якщо нам дати чотири порції різних видів пасти, ми навряд чи зможемо з'їсти все, але точно спробуємо це зробити». Така трапеза приносить задоволення. Але до наступного ранку вся радість випаровується. Ви повинні контролювати себе, навіть коли почуваєтеся щасливими. Подібно, якщо ви любите ходити на вечірки. Випиваєте там кілька келихів вина чи пива, а відтак накидаєтеся на всі закуски, що бачите. А це навряд чи будуть салати. То легко можете об'їстися всіма тими крекерами, сиром, чипсами, арахісом, картофлею фрі та міні-бургерами. Усі довкола п'ють і їдять. Чому вони не глачують? Річ у тому, що деякі люди і справді мають здатність залишатися стрункими, хоч би скільки з'їли, або ж вони їдять не так багато, як вам може здатися. Коли мене запрошують випад, я зазвичай замовляю ромі з дієтичною колою. Або фруктове й намагаюся знайти собі корисні закуски. Наприклад, якісь овочі або креветки, тільки не смажені. Після цього я не вечеряю. Ті закуски – це моя вечеря. Зазвичай вони такі калорійні, що я довго почуваюся ситою. Це потребує тренування, сили волі, пильності і наполегливості. Але після цього я завжди почуваюся добре. Запам'ятайте це відчуття і увесь час згадуйте його. Го oh. Коли на вечірці вам захочеться з'їсти зайвий шматочок, правильний план харчування неодмінно почнеться зі сніданку. Вранці я їм вівсянку або багаті на клітковину пластівці, які заливаю молоком з 1% жирністю. Також додаю кілька шматочків банана. Сніданок повинен бути простим і швидким. Якщо ви не любите експериментувати з їжею, просто знайдіть те, що вам підходить, і що зможете їсти щоранку. Я знаю, що за кілька годин зголоднію, тому завчасно Другий сніданок, фрукти і йогурт, або цільнозерновий хліб за арахісовою пастою. Згодом обідаю і думаю, чим зможу перекусити, коли мені знову захочеться їсти, бо надвечір люди часто почуваються голодними. Переконайтеся, що ви і справді відчуваєте голод, а не нудьгуче в тому. Якщо ви знаєте, що ввечері вам завжди складно встояти перед спокусою, просто не дозволяйте собі бути голодним в цей час доби. Підготуйте здоровий і ситний перекус, який ви з'їсте, скажімо, о пів на четвертю і не будете голодними аж до вечері. Я люблю вечеряти рано, а потім з'їдати щось легке пізно ввечером. Але якщо я маю змогу, то намагаюся утриматися від їжі з сьомої вечора до сьомої ранку». Коли я голодна, то не можу заснути. Тоді іноді мушу випити склянку молока або з'їсти півчашки кисломолочного сиру. Як бачите, я їм щокілька годин. Я не дозволяю собі надто зголодніти їм маленькими порціями, щоб не переїдати. Коли я надто голодна, то почуваюся виснаженою і перебуваю у поганому настрої. Тому, що я не відчуваю легкий голод, розумію, що настав час щось перехопити. Їжте часто, але маленькими порціями. Вибирайте здорові продукти і сідайте за сім'я. Стіл лише тоді, коли ви голодні. Це основне правило режиму харчування». Кухарка з мене така собі, тому якщо я змога, я залишаю цю справу Кімбалові. Коли вся наша родина збирається на святкову вечерю, то Кімбал порядкується в кухні і готує для нас частування, узявши у помічниці тоску, а ми з Ілоном просто намагаємося не заважати їм. Але вдома я мушу чимось годувати себе, хоча й не дуже люблю куховарити. Часто я просто варю велику каструлю супу, куди кидаю всі овочі, які залишаються у моєму холодильнику наприкінці тижня. Потім додаю туди рис сухі боби, попередньо замочені на ніч. Відтак ділю весь суп на порції і заморожую їх, щоб за потреби швидко розігріти і попоїсти. Коли діти вітали мене з 70-м днем народження, то виголошуючи тост, жартома згадували про те, як я годувала їх у дитинстві. Вони їли пластівці з клітковиною і молоком. Багато фруктів та овочів, арахісову пасту і бобовий суп. Я й досі так харчуюся, тому що здорова їжа може бути простою. Вона також може бути дешевою. Коли я була. Малою наша сім'я жила дуже економно, тому що батьки пам'ятали велику депресію. Ми не купували дорогих продуктів і не дозволяли собі викидати їжу. Протягом усього життя мені доводилося ощадно витрачати гроші на їжу. Я і досі так роблю, хоча тепер можу дозволити собі більше. Проблема полягає ось у чому. Небагаті люди вважають, що їм потрібно час від часу вживати пігулки для зміцнення імунітету. Коктейлі для детоксикації чи якісь енергетичні соки, але всі ці засоби коштують дорого. Надивившись реклами, вони купують усякі харчові додатки. Також усі переконують, що треба купувати лише органічні продукти, але органічна продукція надто дорога для більшості людей. І знайти її буває складно. Не відмовляйтеся через це від фруктів та овочів. Просто ретельно їх мити. Ось кілька ідей, як можна планувати своє харчування. Візьміть із собою бутерброд з арахісовою пастою і банан. І замовте латте. Або зробіть бутерброд з яйцем чи з помідором гором і сиром, тільки на роботі покладіть його в холодильник. Можете зварити чотири яйця і з'їсти їх протягом чотирьох днів. Замість печива візьміть яблуко і побачите, як чудово ви після цього почуватиметеся. Перекусити йогуртом зовсім не складно. Випити склянку молока, коли у вас немає часу попоїсти, теж. Здорова їжа завжди буде у вас на похваті, якщо ви докладете трохи зусиль. Якщо ви зробите помилку і не поснідаєте, а тоді купите собі пончики в 10 ранку, не картайте себе за це. Але якщо ви дозволяєте такому статися ще, це вже буде на вашому сумлінні. На такі випадки потрібно мати план. Чому ви не поснідали? Можливо, тому, що ввечері переїли і вранці не були голодні? Якщо ж ви просто не встигли поснідати, наступного разу прокиньтеся на 5 хвилин раніше. Я можу з'їсти пластівці, поки перевіряю пошту. Ви теж так можете. У мене просто немає вибору. Бо я зроблю так, щоб у мене завжди була здорова їжа або погладчою. Бо їстиму щось не те. Якщо я виберу багато на вуглеводи страву, то вже дві години знову захочу їсти. Якщо з'їм яйце з тостом, то не відчуватиму голод протягом 4 годин. Завдяки жиру і білку ви довше почуватиметеся ситніми». Бо організм довше їх перетравлює Але я люблю вуглеводи Тому вдома точно їстиму щодві години Під час подорожі я замовляю В готелі вівсянку на сніданок Вони завжди приносять велику порцію Тож половину я знідаю у восьмій ранку І ще половину о десятій І до 12.30, коли піду обідати Я не відчуватиму голод Голод заважає думати А поблизу чомусь неодмінно Виявляється смачний снек із висівковим містом жиру Наприклад, круасан або чипси Я часто кажу «Що повинна планувати своє харчування, інакше все, підеш кереберть. Якщо відхиляюся від плану, то мушу миттю виправляти ситуацію, інакше швидко один за одним з'являтимуться зайві кілограми. Якщо одного вечора я переїм, то погладжую більше, ніж на кілограм, і штани стануть тіснуваті. А щоб позбутися цього кілограма, мені знадобиться три дні, але з кожним роком таке стається зі мною рідше і рідше». Ось так я харчуюся вдома і намагаюся дотримуватися того самого режиму, коли подорожую. Останнім часом через роботу доводиться часто подорожувати. Незалежно від того, скільки триватиме поїздка – Три години, вісім годин чи вісім тижнів я намагаюся дотримуватися свого режиму харчування. Якщо не маю змоги запастися їжею на кожен день поїздки, то дивлюся у свій графік і думаю, коли і що я зможу з'їсти. Якщо не вдається передбачити це, то просто беру з собою банан, бо після нього почуватимуся ситою протягом години чи двох. Я зрозуміла, якщо навіть удома мені потрібно їсти за чітким планом, щоб харчуватися правильно, то тим паче потрібно планувати свій раціон, коли подорожую. Торік я мала відвідати кілька заходів у різних куточках світу. Протягом шести тижнів я літала з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, з Нью-Йорка до Лондона, з Лондона знову до Нью-Йорка, з Нью-Йорка до Мілана, а потім знову до Лондона і зрештою повернулася в Лос-Анджелес». У кожному місці на мене чекали покази і фотосесії. Зустрічі з різними людьми і знайомства з новими місцями. Усе за чітким графіком. На це потрібно море енергії. По-перше, у моїй сумці завжди є екстрений запас горіхів і сухофруктів. Коли ви помираєте з голоду, то готові з'їсти що завгодно і якомога швидше. Не розраховуйте, що такої миті на похваті буде щось корисне. Я мушу хоч щось перехопити, щоб трішки втамувати цей вовчий голод. Тоді під час обіду чи ввечері точно не переїм. По-друге, коли я замовляю номер у готелі, то завчасно прошу забрати з кімнати всі снеки. Навіщо мені всі ті завабливі шоколадки? Також прошу залишити холодильник порожнім, щоб я могла покласти туди свою їжу. Я піду до найближчої крамниці і куплю собі молока, пластівців, фрукти, горіхи та йогурт, а може, і цільнозернову зернову булочку, масло, сирі, помідори, що вважатиму, що мені треба з'їсти щось поживніше. По третє, уранці я сама готую собі каву з молоком, що купила, бо, звичайно, це ліпше, ніж суміш молока і вершків, яку залишають у номерах. Я не виходжу голодною. Волію випити йогурт або склянку молока, щоб потім не переїсти. Я посмакувала бленцями, але точно знаю, що скаженію і не зможу спинитися, доки не з'їм цілу тарілку. Вчіться на своїх помилках і плануйте завчасно. Якщо я вечеряю в ресторані, то теж перекушую чимось легеньким, перш ніж вийти з дому. Інакше з'їм цілий кошечок хліба ще до того, як принесуть моє замовлення. Замість головної страви я замовляю овочевий суп з цільнозерновим хлібом. Я ніколи не кваплюся. У моїй голові завжди є чіткий план. Підписники часто просять мене докладно описати своє меню ось що я зазвичай їм, коли проводжу увесь день вдома. Сніданок, у мене вдома є Великий контейнер, куди я висипаю свої улюблені пластівці з високим містом клітковини чи інші висівкові пластівці і додаю до них сушену журавлину або родзинки, волоські горіхи або соняшникове насіння Цього контейнера мені вистачає на два тижні Щоранку я беру приблизно чашку цієї суміші, заливаю чашкою 1% молока і додаю порізану половинку банана кава з 1% молоком і пакетиком штучного підсолоджувача Перекуска півчашки йогурту, одне яблуко, чашка чорного чаю з одновідсотковим молоком і пакетиком штучного підсолоджувача. Обід. Чашка домашнього супу з бобами й овочами. За годину. Дві скипки цільнозернового хліба. Дві чайні ложки вершкового масла. Столова ложка арахісової пасти. Латук. Банка дієтичної коли. За годину. Один апельсин. Перекус. Лати з 1% молоком і пакетиком штучного підсолоджувача. Столова ложка горіхів. Вечеря. О 18.00. Салат чашка латуку, скіпка цибулі, половина помідора, чверть чашки нуту, варене яйце, 60 грамів консервованого лосося, столова ложка соняшникового насіння, 2 столові ложки вінігретного соусу, перекуска, чашка 1% молока або пів чашки нежирного кисломолочного сиру, 12 виноградин. Рецепт супу. Пакет сухої квасолі для супу, 15 бінсоп. Замучую на ніч. Відтак варю півтори години. За 20 хвилин до закінчення цього часу додаю дикий рис і будь-які овочі і приправи, які у мене є. Розділ 24. Почніть знову насолоджуватися їжею. Чарівної пігулки не існує. Сьогодні всі навколо говорять про суперфуди. І водночас страшенно бояться хліба, бояться молока. Людям увесь час здається, що їм бракує білка. Їм потрібен протеїновий порошок, протеїнові добавки, високопротеїнові батончики. Чому? Уявлення не маю. Я пропрацювала у сфері дієтології 45 років. Але ніколи не бачила людини, якій не бракувало б білка. Тепер ніхто не хоче дослухатися до здорового глузду. Натомість усім потрібна чарівна пігулка – Іноді я радію, що 5 років тому припинила консультувати клієнтів і почала більше часу присвячувати модельній справі і публічним виступам. Тому що всі ці псевдодієти зробили людей глухими до голосу розуму. Тепер мені платять за те, щоб я переконувала інших дослухатися до науки та здорового глузду. Саме час про це поговорити. Популярні дієти справді можуть допомогти швидко схуднути. Але це відбувається тому, що ви усуваєте з раціону свої улюблені страви, напівфабрикати, Продукти з високим містом жиру і алкоголь Ті, хто вибирає таку дієту, вже багато разів намагалися харчуватися правильно І щоразу зазнавали поразки Їм складно не піддаватися спокусі Значно простіше, коли їм кажуть повністю усунути з раціону певні групи продуктів Наприклад, якщо відмовляюся від вуглеводів, це означає, що вони не їстимуть піци, чипсів, картоплі, фрі, бургерів, пасти і десертів. Людям легше повністю себе обмежити, ніж правильно харчуватися. Бо вони не розуміють, що здорове харчування теж накладає певні обмеження на висококалорійну їжу. Я кажу цим особам, що за 45 років своєї кар'єри ще жодного разу не зустрічала людини, яка б погладчала від цільнозернового хліба. Вони визнають, що в цьому є сенс але цільного зернового хліба не їдять. Натомість воліли б з'їсти булочку чи круасан. Ці люди взагалі не їдять багатих на клітковину продуктів, тож це єдине, що їм треба змінити. Їжте пластівці з високим містом клітковини. Хліб, бурий рис, боби, фрукти й овочі. Я знаю, що більшість людей не їсть бобових і мало хто споживає вдосталь фруктів та овочів. Але ж саме це повинен підказувати нам здоровий глуст. Коли дієта радить з'їсти шматочок бекону замість яблука, це повинно нас насторожити. Здоровий глуст повинен застерігати вас. Це погана ідея. Але замість цього ви кажете собі, чудово, можна ласувати беконом. Якщо ви вирішили харчуватися правильно і замінити свої улюблені страви на їжу з високим містом клітковини, уникайте напівфабрикатів, продуктів із високим містом жирів та алкоголю, і тоді зможете насолоджуватися їжею, не вдаючись до крайнощів. Крім того, на вечірках чи святкових вечерях ви не завдаватимете господарям зайвого клопоту. Тепер у моду увійшла безлютенова дієта, і всі знову забувають про здоровий глюст. Люди чомусь вважають, що безглютенове печиво корисніше ніж свіжий фрукт чи скипка цільнозернового хліба. Чудовий маркетинковий хід, чи не так, коли я запитую пацієнтів, чи подобається їм ячмінний суп. Вони ствердно кивають. Я кажу, що ячмінь містить глютен. Ні, у них алергія не на той глютен. Після цієї фрази у мене такий вираз обличчя точно не приваблює інших до мене. Глютен також міститься в житті. Але чомусь люди не вважають це проблемою. Під час технологічного обробляння глютен змінюється на іншу речовину, яку можуть вам не підходити. Тож якщо у вас після такої їжі з'являються проблеми з травленням, причина може бути саме в цьому. Крім того, безглютенові продукти не дуже смачні. Якщо ви дотримуєтеся безглютенової дієти, яка забороняє вам щовечора з'їдати цілу піцу, і помічаєте, що почали худнути і почуваєтеся значно ліпше, щоб вам просто не з'їсти замість піци бутерброд з цільнозернового хліба, не потрібно вдаватися до крайнощів і набридати всім довкола. Більшість не знає, що таке глютен і де він міститься. Я намагаюся їсти якомога менше глютену і якомога більше білка, кажуть мені люди. «Я пояснюю, що глютен – це білок. Вони цього не знали і не хочуть про це чути». Люди хочуть мати надію. Модні дієти дають вам надію, а іноді допомагають швидко втратити вагу. Завдяки суворим обмеженням і низькій калорійності раціону. Тому вони завжди будуть популярними. Пригадую, коли ще вивчала дієтологію, мені якось доводилося виступати на радіо. Професори та всі працівники нашої кафедри говорили лише бурською і погано знали англійську. Тому відправили мене. Я почувалася не дуже впевнена, бо ще не закінчила навчання і не була достатньо кваліфікованою. Тож напередодні вивчила періодичні таблиці незмінних нутрієнтів і метаболічний цикл Крепса, щоб не осоромитись. Але це не знадобилось. Бо мене запитували, наприклад, чи можна погладшити від картоплі. Я швидко зрозуміла, що люди задовольняються найелементарнішими речима і не хочуть занурюватися у фізіологію та біохімію. Дослідники не розуміють, чому люди вірять у модні псевдодієти. 35 років тому мене попросили супроводжувати шановного 80-річного Науковця – нутриціолога з Вітвардисанського університету, що в Йогансбурзі. Цього науковця запросили прочитати кілька лекцій, на які я й возила його з дружиною. Я була йому потрібна ще й з іншої причини. Після блискучих виступів на тему дієтології та найновіших досліджень, його закидали запитаннями на кшталт «А що ви думаєте про дієту Аткінса?» «Він не знав, що це таке». Я ж знала і могла підказати йому, що існує книжка-бестеллер про дієту, яка передбачає вживання великої кількості тваринних жирів і мінімальної кількості вуглеводів. Його це дуже дивувало, бо не існує досліджень, які доводили б користь такого харчування». Так, псевдодієти існують уже дуже давно, але вони не можуть змінити наш спосіб життя. Людям важко тривалий час дотримуватися якоїсь дієти. Безлютенова дієта і справді може допомогти вам схуднути і залишатися стрункими, поки ви її дотримуєтесь. Тому що так ви їстимете менше печива і піци. Але їжа повинна приносити задоволення, то влібше вибрати недорогі смачні продукти і сформувати збалансований раціон. Псевдодієта потребує такого ж планування, як і здорове харчування. Якось я обідала в Лондоні з двома дуже розумними і успішними жінками, які обговорювали своїх неймовірних дієтологів. «У нас беруть кров на аналізи щомісяця», – похвалилися вони. «Навіщо вам аналізи?» – запитала я. «Ох, у нас там катастрофа з гормонами. І вам доводиться купувати в них якісь пігулки?» «Так-так, море пігулок», – кивали вони. «І скільки тисяч доларів ви витрачаєте на це щомісяця?» «Ну, п'ять тисяч за аналізи крові, ще кілька тисяч на місяць за таблетки». «А може ви припините це все?» – сказала я. «Ох, ні, я відразу погладшую», – вигукнула моя співрозмовниця. «Мій дієтолог мене просто врятував. Але ж перш ніж звернутися до нього, ви погано харчувалися. Що ви змінили у своїй дієті? Я їла багато сиру. Мені сказали усунути його зі свого раціону, і я схудла. Тоді просто не їжте сиру, і не треба буде всіх тих аналізів та пігулок». Проте мої аргументи не здавалися їм переконливими, і вони мене не послухались. Чи жінки досі слухняно ходять до своїх дієтологів, у яких навіть немає кваліфікації? Дехто витрачає море грошей на різні соки. По 40 доларів за пляшечку. Це просто смішно. Якщо ви і справді так любите соки, готуйте їх самі. Так ви отримаєте ще й корисну клітковину з фруктів та овочів. Збагачені поживними речовинами пластівці і напої справді можуть бути корисними, але знайдіть гідні довіри до які доводять, що ці продукти містять усі вказані на етикетці речовини у належній кількості. Запевняю вас, у здоровому харчуванні немає нічого складного, просто дослухайтеся до науки і здорового глузду. Щоразу, коли ви сумніваєтеся їсти вам певний продукт чи ні, пошукайте в інтернеті «Надійні джерела». Наприклад, статті дієтологів чи матеріали на університетських сайтах. Не читайте статей лікарів, у яких немає кваліфікації дієтолога. Навіть якщо вони написали бестселер, Не слухайте холістичних дієтологів. Я й сама не розумію, хто вони такі. Пітнес-тренерів і людей, які продають соки, порошки або пігулки. Справжні дієтологи хочуть продати вам лише добре самопочуття і на це не доведеться витрачати тисячі доларів щомісяця. Справжні дієтологи заохочуватим вас просто правильно харчуватися і контролювати свої звички. Люди не розуміють різниці між сертифікованими дієтологами та нутриціологами та сертифікованими дієтологами і нутриціологами. Перші двоє – фахівці в галузі нутриціології. Вони здобули дипломи і пройшли інтернатуру в лікарні. Уміють відрізняти факт від вигадки, складати режим харчування і застосовують свої наукові знання, щоб допомагати вам харчуватися правильно. Вони розуміють роль харчування у профілактиці та лікуванні багатьох захворювань, таких як діабет, рак, артеріальна гіпертензія та хвороби серця. А їх поради допоможуть вам покращитися вращити якість життя. А є нутраціологи, часто без жодної кваліфікації, які пропагують ідеї, не підкріплені науковими дослідженнями. Їхні консультації зазвичай коштують дорожче і вони нерідко продають якусь продукцію. Не дозволяйте себе обдурити. Перш ніж платити, попросіть їх показати сертифікат. Після їхніх імен повинні стояти літери. RD або RDN. Навіть якщо ці люди справді мають медичну освіту і показують вам відповідні документи, подумайте про те, що вам хочуть продати. Перш ніж погоджуватися. Люди, які лякають вас звичайними продуктами, чи обіцяють чудодійні пігулки, порошки та інші засоби з недоведеною ефективністю, хочуть лише наповнити власні гаманці, а не допомагати вам. Вони можуть поліпшити вашу самооцінку, але не здоров'я. Забудьте про тренди. Не обов'язково їсти листову капусту, щоб бути здоровим. Можете їсти, звісно, але не повинні. Я не сприймаю смаки трохи гостріше, ніж інші люди. Тому деякі продукти, зокрема листова капуста, для мене занадто гіркі. Я не люблю її. Тому не їм її, але їм інші овочі, які мені подобаються». Завжди будуть люди розчаровані тим, що ви не їсте листової капусти. Скажіть їм, що листова капуста – це ще не ключ до здоров'я. Насправді ключ до здоров'я – це різні овочі та фрукти, цільнозернові і молочні продукти, бобові, а також ті страви, які вам подобаються, але невеличкими порціями і тоді, коли ви голодні. Ви збережете своє здоров'я, якщо матимете добре продуманий і раціональний план. Такий, якого зможете дотримуватися, навіть коли будете втомлені, знервовані або надто зайняті. Щоб думати про їжу, вам не потрібна пігулка, вам просто потрібен план Розділ 25. Шоколадки розходяться разом із гостями Тримайте спокусу подалі від себе Поспіс і спокуса – це надійний шлях до неправильного харчування. Ви можете уникнути спокус, якщо плануватимете своє харчування. Інакше у вас під рукою обов'язково виявиться щось жирне або солодке, як от чипси чи шоколадка. Якщо ми з'їдаємо хоч трошки, то вже не здатні зупинитися. Ми можемо їсти такі продукти, навіть коли ситі. Принаймні, в моєму шлунку завжди залишається місце для шоколаду або картоплі фрі, навіть якщо я вже сита. Коли я консультувала кл я хотіла їм завчасно готувати собі здорові перекуси. У них на похваті завжди, мав бути, йогурт або фрукти, скипка цільнозернового хліба і арахісова паста. Я часто казала їм, перш ніж узяти печиво, з'їжте три яблука. Думаю, ніхто не доходив до печива, бо почувався ситим уже після першого яблука. Тож це чудова стратегія. Іноді я переїдаю овочів і фруктів і набираю кілька сот грамів. Але це не можна порівняти з тим, як я гладшала, поглинаючи бургери й картоплю фрі. Після розкішної вечері, з нагоди чи його з дня народження, офіціанти принесли десерт, і я поклала собі на тарілку щедру порцію поруч сидів весичезний чоловік. Трохи поспостерігавши за мною, він сказав, ви їсте більше, ніж я. Мені довелося пояснювати йому, що я харчуюся так не щодня, просто сьогодні дозволила собі більше, бо воно того варте. Десерти були просто божественні. Мої рецептори давно не відчували нічого настільки смачного. Після тієї вечері я погладжала майже на півтора кілограми. Наступного дня я повернулася до свого звичного здорового стилю харчування, але мені все одно знадобився тиждень, позбутися наслідків тієї вечері – коли мені було 20, я могла втратити півтора кілограми за два дні. У 70 мені потрібен тиждень. Але іноді це того варте. Якщо ви маєте намір порушити свій режим харчування, то робіть це лише тому, що хочете насолодитися смачною їжею. У жодному разі не заїдайте смуток і стрес. З часом я навчилася не витрачати свою норму калорій на несмачні десерти. Іноді корисно бути перебірливою. Одного разу я була на зустрічі, де подавали різні види печива. Я вибрала собі найвищу Шуканіше на вигляд, із шоколадом та горіхами. А коли відкусила шматок, то зрозуміла, що воно мені зовсім не смакує. Я була розчарована і не бачила сенсу доїдати його. Тому залишила на своїй тарілці і більше до нього не торкалася. Якщо ви починали щось їсти і воно виявилося несмачним – «Просто оближте це. Іноді люди дарують мені шоколадку або інші ласощі і дуже мило усміхаються. Але мене це жахає. Я пояснюю, що мені не можна навіть показувати таке, бо я миттю все з'їм. Тоді їж по шматочку на день, кажуть вони». Але я просто не здатна на таке. Їм доводиться забирати шоколад із собою. Або ж я віддаю його комусь іншому. А якщо віддати нікому, то іноді навіть викидаю. Навіщо мені стрес через магніт у кухні, що весь час вабить до себе? Я не можу тримати солодощі вдома, бо це мій тригер. Що це означає? Якщо я з'їм навіть маленький шматочок шоколаду, то це спровокує ланцюгову реакцію. Мої смакові рецептори вимагатимуть ще і ще. Я не заспокоюся, поки коробки не спорожніє. Для деяких людей тригером є селона і пряна їжа. Наприклад, чипси. Дехто так реагує на морозиво. Важливо з'ясувати, який продукт є для вас тригером. Коли знайдете винуватця, не допускайте, щоб він з'являвся у вашому домі. І тримайтеся від нього подалі. Відмовившись від тригерних продуктів, ви не тільки втратите вагу, а й уникнете розчарування і пригнічення. Це вплине на ваш настрій. Ніхто ж не хоче почуватися нещасливим. ж? Якщо одного дня ви з'їли надмір, наприклад, через стрес, не втрачайте часу на докори сумління. найліпше просто забути про провину. Запитайте Себе. Я насолоджувалася тією їжею. Якщо ви відповіли так, то припиніть себе картати. Поводьтеся так, ніби нічого й не сталося. Після цього протягом дня їжте фрукти і овочі, шматочок пісного м'яса, цільнозернові продукти чи бобові. Наступного дня повертайтеся до свого плану здорового харчування. Раціон не повинен бути бездоганним, ви теж не можете бути безгрішними. Одна помилка ще не перекриє здорового способу життя. Якщо у 80% випадків ви вибиратимете здорову їжу, то почуватиметеся фантастично завжди. Якщо ж на згадане вище запитання ви відповіли «ні», то наступного разу нагадайте собі, що ця нездорова їжа навіть не підняла вам настрою, тож для чого взагалі це їсти? Запам'ятовуйте приємні відчуття, які з'являлися, коли ви харчуєтеся правильно. Якщо ви вибиратимете здорову їжу і стежитимете за розміром порцій, то почуватиметеся ситими і енергійними. Коли я проводжу день удома, мені значно простіше харчуватися правильно. Ніколи не втрачайте гроші на їжу, через яку можете порушити свої здорові звички. Якщо ви хочете почастувати дітей, купіть їм те, чого хочуть вони, а не ви. Коли я бачу зі своїми онуками, то дозволяю кожному вибрати собі порцію морозива. Або одне печиво. Так у нас не буде коробки солодощів, які доведеться гуртом доїдати. Поміркуйте, що може вас покусити. Вчіться уникати цього. І почуватиметеся чудово щодня. Розділ 26. Рухайтеся, виберіть те, що вам подобається. Якщо в мене немає ніяких поїздок, я гуляю щодня. А точніше по 4 рази на день, бо мій пес часто проситься на двір. Це приносить користь і мені. Власне, я обожнюю гуляти не менше, ніж Дель Рей. Я закликаю вас жодного дня не сидіти на місці. Водночас я не прихильниця виснажливих тренувань. Фізичні навантаження не повинні спричиняти біль. Я зрозуміла це лише з часом. Я ніколи не була спортивною дівчиною, на відміну від Кей. І радше можу назвати себе ботанкою. Сестра завжди була спортивна. І її діти теж. Але цього не скажеш ні про мене, ні про моїх дітей. Вам просто доведеться вписатися, у свій щоденний графік якийсь вид фізичної активності. Якщо